Природни гами в живота Бесета от учителя държана пред младежкия окултен клас на 22 ноември 1929 година Тайна молитва Ще ви прочита четвърта глава от Колусяно. Вие ще намерите какво отношение има тази глава към днешния ден на вашия живот. Всеки от вас има сега някаква идея, някаква мисъл в ума си. Какво значи сега това? Това са отношение. Перспективи. Си су се ме хер инзи. Сега между тия паралелни линии и между тези две наклонени линии има ли еднакви отношения? по няма никакви отношения, но аз ви казвам, че тези линии две по две са паралелни и първа и втора са паралелни. Вторите се виждат, че не са паралелни по причина на една перспектива, по една обстановка на нещата. Следователно всички линии отблизо са паралелни, а когато две линии се виждат отдалече, те никога не се показват паралелни. Нали сте виждали железопътните линии, как се стесняват или се виждат криви? Питам. Коя е унази вътрешна причина, която в съзнанието ни не показва нещата такива, каквито са? И при природата само правите линии се виждат криви. Кривата линия никога не може да се види завършена. Представете си една линия или един кръг като цялата земя и вие тръгнете да го обикаляте. Можете ли да го видите от единя край до другия или можете ли да видите другия край на тази линия? Ако вие тръгнете да обикаляте земята, какво ще направите? Ако тръгнете от едно и свършите до две, питам, отношението на едно и две ли ще е една колище. Ако тръгнете по-бързо от едно и слизате към две, какво ще бъде отношението ви? Ако вървите по-бързо от движението на Земята около две, какво ще имате? Представете си, че човек се движи с 10 000 км в час бързина. Аз взимам едно въображаемо движение. Какво ще имате при числото 2? Онези от вас, които могат да изчисляват, можете да кажете къде ще бъдете след един час приблизително. Колко е кръгът на Земята? 40 000 км е обиколката, само екваторът. Значи при 10 000 км ще бъдете на една четвърта от кръга, а след 2 часа ще бъдете при 2. Сега можете да си зададете един философски въпрос. Защо правите линии, след като се продължават, стават криви? Това е свойство на правата линия. Никакви обяснения не се дават. Свойството на правата линия е такова, че като се продължава, става крива. И колкото повече я продължаваш, по-крива става. И най после се обръща на кръг. И тогава можем да кажем обратното. Всяка крива линия, колкото я скъсяваш, тя става права. Следователно, когато продължаваш правия човек, той става крив и кривия човек може да стане прав. Направи правия човек богат, той става крив и направи богатия човек си той ще стане добър, прав ще стане. То е фактически и преносно и буквално. Сега разсъждавайте малко. Какво е правата линия? На линията D имате прикрепена линия C. Линията C е еластична. Окачваме на нея 45 кг. Какво ще стане с тази линия? Тя ще се огъне. Защо ще се изкриви надолу и колко ще се изкриви? Но щом махнете тази тежест този товар веднага тази линия C ще вземе своето първо положение. Какво ще стане с линията C? Ще се образува един малък ъгъл на отклонение. Този ъгъл какво показва? Същевременно показва каква е тежестта. Значи колкото повече тази тежест се увеличава, толкова по-големи стават тие отклонения. Тъй, защото тие отклонения ще покажат и тежестите, които се прикачват върху тази права линия С. Сега този закон можете да приложите в живота си. Физически и психологически това е вярно. Ако вие имате една идея и обремените тази идея с някаква тежест, да кажем, вие окачите върху тази идея и известна тежест, каквато идея, какво ще стане. Вашата идея ще претърпи едно видоизменение. В какво отношение? В своето положение. Значи пътят, по който върви идеята ви, ще претърпи едно отклонение, ще се отклони малко. Сега да ви представя тази идея. Представете си, че линията С е един музикант, даровит, виртуоз. Той е правата линия. Сега как иде това отклонение? С е ангажиран да даде един концерт, да кажем, след 10 дена. Обаче до това време един негов богат роднина, някъде е в Америка, Умира и му остава 10 милиона златни долара. Веднага той напуща концерта си, не го дава, отлага го и тръгва по линията С1. Да даде концерта си това е по правата линия С, но той го отлага и тръгва по С1, защото онзи път С1 е по-благоприятен за него, отколкото да даде един концерт. C1, C2, C3 Това са разни идеи, които могат да отклонят правата C. Питам. Колко ще вземе този от един концерт? 10, 15 до 100 000 лева. Това е ако върви по правата C. При C1 той има изведнъж 10 милиона долара. Сега, Кои са мотивите, че той отлага концерта? 10 милиона долара. Значи той се отклонил от С. Другото положение. Защо дядо му е умрял сега? Какви са причините, че дядо му го е отклонил от правия път? И какви са неговите съображения, че му оставя 10 милиона долара? Вие ще кажете, че това е случайно. Убаво. Едно съпоставяне е това. Едно съчетание на нещата. Това не е философия. Така може да се разсъждава само по обикновения начин. Един цигулар си опъва своите четири струни на цигулката. Защо? Приготовлява се да свири. Имаме басовата сол после ре, ла и ми. Питам. Сега тия жици, които той упава, имат ли разни дължини? Имат. Дължината на струните в главата на цигулката са различни. Те имат различни дължини. На едно място те си мязат долу, отзад на този струнник. От там, където трегват, те са равноправни, но като дойдат до главата на цигулката... Там са различни. Коя е най-дългата от струните? Ла. Е, защо цигулалият е направил Ла да е най-дългата? Какви са неговите съображения? Защото онзи майстор на цигулката, който е поставил Ла и който е разбрал законите на цигулката, той е имал известни съображения. Обикновените музиканти не знаят това, но който е създал цигулката, той знае. И после всички струни не са еднакво опънати. Освен това и формата им не е, да е Те се различават. Ми е по-тънка, Ла е по-дебела, Ре е още по-дебела, а Сол е бабачко. И тя е от друг свят, мяза на военен, тъй облечен в особен мундир. Сега, като пренесете тия външните аналогии в живота, като имате 4 идеи едновременно, това са четири струни, които могат да изразят едно ваше състояние. Обаче, вие трябва да знаете происхода на всяка една ваша идея, която се ражда у вас. Вие трябва да знаете Происхода на вашата мисъл. Или зароди си известно чувство във вас. Вие трябва да знаете неговия происход и да знаете той чувство от кой род е и колко време ще живее във вас. Или той чувство е гостенин. Колко време ще седи у вас. Всичко той трябва да го знаете. Някой от вас никак даже не знаят това. Дойде една идея, после си замине. Дойде втора, трета, четвърта, пета, шеста и т.н. После казвате. Много идеи дойдоха в моя ум. Но нито една от тия много идеи не е останала във вашия ум. Ще кажете. Какво има от това, че нито една от тия идеи не е останала? Не е така. Има една реална положителна страна в живота. Ако ти си един рибар и не ходиш с мрежата си по брега, хвърляш я над водата и стегляш я, няма нищо вътре. Събереш я, изцедиш я и пак тръгнеш с нея на рам. После пак я хвърлиш простряна върху водата и я. Няма нищо вътре. Събереш я, метнеш я пак на рамо и тръгнеш. Тъй ходи, той хвърля мрежата веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти, сто пъти. Сто пъти хвърля той мрежата и все нищо няма. Най-после хвърли мрежата на тревата, седне, хване си главата с двете ръце и каже. Няма риба. Върне се от дома. Целият ден е квасил и няма нито една риба. Питам, какъв му е халат? Това е един човек, който е виждал рибите, е мрежата и нито една не е хванал. Казват, поне една като донесеш турбичката, все пак си рибар, все таки си хванал нещо. Пък като не можеш да хванеш нито една риба, питам, какъв майстор си тогава? И ако ти си идеалист и нямаш нито една идея в турбата си, какъв идеалист си тогава? Рибарят трябва да има поне една риба в турбата, сушена макар, един чирус. Сега това са посторонни идеи. Си СУ-СЕ-МЕ-ХЕР-ИНЗИ Учителят го изпя съвсем тихо, след това високо и дебело. Питам. Защо в един случай аз произнесох тъй тихо думите, а във втория случай съвсем другоя, че ги изпях? В един случай аз говоря на ученици, а във втория случай на ученички. Учителят пак пее със силно ударение на всеки слог. Си, су, се. Казвам. Слушай, хей ти, войник трябва да бъдеш. После казвам. Слушай, ти трябва да бъдеш красива, хубава. Тихо и казвам. Учителят пее съвсем тихо. Защо? Ако ти на една красива мума и говориш натъртено, ти употребяваш един метод на военните. Пък ако на военния говориш тихо, няма да има резултат. На всеки му ще говориш както може, добре да те разбере. Добре трябва да се предаде идеята. Та, когато се говори тихо или силно, когато ние говорим силно или меко, ние имаме предвид един метод, който да бъде съответен. В природата има един метод. Закон е как да се предаде една идея правилно. Така съм. Най-първо трябва да се справите с обстановката на нещата. Ще се учите да гледате нещата правилно. Сега някой от вас може ли да изпее тези думи? Си, су, се, ме, хер, инзи Ако вие можете да излезете в една опера, тогава ще го изпеете А сега ще кажете, че аз ви е срам да пеете А някой даже между другарите ви е срам И артисти между себе си не пеят Един артист на друг рядко ще пее Там той не се излага обаче пред публиката пее – не го е срам, плаща му се. Сега и вие това бихте го изпели и оттатък ще идете, ако ви кажат – 10 000 долара имате. Охо, всеки един от вас ще се опита да го изпее. Да кажем, че дават премия. Който го изпее най-хубаво, той ще я получи. Питам – защо човек с доларите пее по-лесно, а без доларите пее по-мъчно? Това е един естествен закон. Ако слизате по Ц1, а това е една плъскава, гладка повърхност, плоскост и има последици, как ще слезете. Много лесно надолу, даже краката ви няма да вземат никакво усилие, така ще слезете. Как ще слезете по неестествено положение? Ще клекнете или по гърба си, че чак надолу. При това положение ще слезете много бързо. В дадения случай вие ще слезете по гърба си, нищо повече. Ще питам някой, защо да не слезеш като седнеш на своето седалище или по гръб. Това е най-безопасното слизане. Това е по-добре, отколкото ако слезеш изправен, че можеш да паднеш на главата си, пък може да изгубиш живота си. Опасени пътя е да слезеш прав по поледица. И все таки, докато слезеш, ще направиш известни движения. Тогава да кажем, че той място C1 не е толкова опасно, но ако слезете по C2 или C3, долу е повърхнината D. Тази повърхнина представлява едно езеро и вие като паднете отгоре ще се понамокрите малко, ще излезете навънка и ще се свърши въпросът. Но ако при и падане се случи така, че условията при които падате са лоши, вие можете да се контузите. Казвам, това е една обстановка. Често и в психическия свят стават тия промени, които стават и в действителния живот. Което става в физическия свят, става и в психическия свят, и в идейния свят, и в чувствата на човека все е същото става да всеки един от вас трябва да се стреми да обясни отношенията, в които се намира. Сега вие се намирате при известно положение. Най-първо ставате и казвате така. Живот. Най-важно е ЖИ. След това иде Я. Ям. Или Я. М. Тогава казваме Тъй. ЖИ -И я от което е произлязло ЖИВУВАМ, ЖИВЕЯ, най-после казва Т. Това значи за резултата не питай. Сега вас ви е смешно, но тия ЖИ -И -И я показва, че нещата стават отблизо, а когато кажеш Т, от това нищо не чуваш. Защо? Защото е далеч. Това е краят. Казвам, тия букви са безгласни. Всяко нещо, което е далече, все е безгласно. Жие идейно, но като дойде краят, нищо не се чува. Казвам, ти започваш с един импулс в живота, но дойдат спирачки. Спирачки има навсякъде. Спирачки има и у богатите, и у учените, и у младите, и у старите. Навсякъде. Спирачките, аз ги наричам, това са препятствията. Те могат да бъдат съществени и несъществени. После може една спирачка да е турена на време и не на време. Най-първо. Щом се яви в живота ви известно препятствие, вижте най-първо вашата спирачка, която ви спъва има ли си мястото или не. Ако няма, какво трябва да направите? Це едно, какво е за музиканта в дадения случай спрямо концерт? Една спирачка. Значи едно отклонение от живота в друго направление. Той казва... Защо ще ходи да свиря там, на тези онези, да ставам посмешище? Да свиря на тези хора, да ми плащат? Сега съм осигурен, искам да бъда свободен, не искам да свиря там и да съм ангажиран с такива импресари. Защо ще се завързвам, като мога да бъда свободен? Питам. Този музикант, който е приял 10 милиона долара на свободен ли е? Не е свободен. Той е свободен отвън от импресариото, но у него отвътре се явяват други импресарии. Като се научат тези апаши, че той е станал богат, вече е по няколко импресарии го заобикалят. И ти от такива не можеш да избягаш. Този, който има 10 милиона долари, ще има най-малко 10 импресарии наоколо. А ако той дойде тук на концерта да свири, поне ще бъде свободен, че може да свири. А друго я, всеки ще се интересува от парите му в банката. Но всеки ще се научи. Този пак ще се научи, но по друг начин. Питам. Кое положение е по-хубаво? С 10 милиона долара или по-рано? По обстановка на къщата с 10 милиона долара отвънка, обстановката е по-добра. Къщата му, автомобилът, аеропланът му, приятелите му. Но вътре той не е свободен по отношение на изкуството и той трябва да окачи музиката на гвоздея. Цигулката вече не пее и цигулката му изпитва голяма тага. Ако тази цигулка е изгодена за този виртуал, тя ще каже: Защо мой е възлюблен не идва не ме хваща, защо не се явява? Какво ще кажете на тази възлюблен? Първия път ще кажете, че дядото на виртуал за и той отишъл да го погребе. Но минават се месец-два и тя пита: За колко ден става това погребение? Угаво. погребението става за ден, два, три, четири, но и след три месеца той не идва. Какво ще кажете тогава? Значи парите стават едно препятствие вътре. Питам, между тия 10 милиона долара и цигулката има ли някакво съотношение? Превръщане може ли да стане? Може. Превърнете парите в една разумна сила. В дадения случай парите са едно условие, необходимо за живота. Златото е една необходимост вътре в жизненото или астралното тяло или в менталното тяло на човека. Златото е една необходимост за проявата на неговата мисъл. И съчувствата на човека, златото на човека е една необходимост. Но и злато е едно натрупване излишно за физическия свят и вие не можете да намерите нито един богат човек, откакто свят светува и той да е доволен. Всички хора, които се стремят към богатство, все са недоволни. Няма нито един богат човек, който и да е той, който е, да е доволен от своето богатство. На 10 милиона бедни хора все ще намерите един, който да е доволен от сиромашията си. Но на 10 милиона богати хора няма да намерите нито един, който да е доволен от богатството си. Привидно той може да каже, че е доволен, но вътре в себе си той не е доволен. Всички богати хора имат една Неизцерима болест. И щом дойде богатството, дойде и тази болест. Щом дойде тази болест, аз я наричам проказа на парите. И ще забележите тази проказа в какво седи. Щом цигуларите получил тия пари, той не иска да свири вече. Ако е бил набожен и е обичал да се моли, като дойдат парите, той ще се съблече, ще се облегне, вече не иска да се моли. Ако е някой учен философ, ще каже, не трябва да се пише. Всичко се изменя. Има едно изменение на условията. Днес се моли, утре се моли. И не обича вече да се моли. Полегне си. Казва. То и без перце може. И ако отиде някъде, ще каже. Ще чакам да дойде онзи автомобил. И после ще седне той тъй, че да му е по-удобно, по, по мекичко И вкъщи и вън къщи той става по-муден в своите действия. И ще видиш този човек, който е бил посръчен в своите действия, сега като го е хванала по листа, той върви по-тежко, по-бавно. Болно състояние е това. И ще видите и сиромаха. Той като ходи, крачи, тъй, тъп-тъп-тъп, бърза-бърза. И той е болен. Та и в голямата сиромашия. И там има една болест. Таказвам две болести има в света, от които трябва да се пазите. В богатството има една болест и в сиромашията има друга болест. Та да дойдем до нова богатство, дето тази болестя няма, и да дойдем до онази сиромашия, дето тази болест тя няма. Ние сме за той богатство и за тази сиромашия, в които няма никаква болест. Богатство без болест и сиромашия без болест. Та сега в философията на живота имате да разрешавате един вътрешен закон. Тоест, имате да разрешите едно вътрешно състояние, да можете да разпознавате тия вътрешни, истински състояния, които са необходими за човек. Всяка една истинска мисъл и всяко едно истинско чувство, в колкото и малки размери да е, това съставлява един градивен материал, с който ще се поддържат условията на вашия бъдещ живот. Дали съзнавате това или не, но всички вие ще кажете – как сме се намерили в тия лоши условия? Но тия лоши условия дойдоха за вас. И това не е от сегашния ви живот. От миналото е това, от вашето намерение, от незнанието ви. И сега всички хора един от друг се учат, но това е привидно. За пример. Ученикът гледа от професора си. Той мисли, че професорът му знае всичко. Колко знае един професор? Най-красноречивия човек в света колко думи знае? Само двама души знаят. Единият е Омир и следто и Шекспир. Те в речта си са били най-богати. За единят казват, че употребявал 40 000 думи. Това трябва да се провери дали е вярно, но за другия казват, че употребявал 15 000 думи. Богати по отношение на другите хора. Но един Шекспир и един номер с 40 000 думи имат ли всички думи, с които могат да се опишат по на човешката душа? Нямат. И следователно много състояния остават неописани. Има много състояния у нас, които не можем да изразим. Например, ако вземем най-простата формула А плюс Б равно на С. Ако тази формула я развиете във всичките и отношения и в четирите свята, А плюс Б равно на С на физическото поле, А едно плюс Б едно равно на С едно в астралния свят, а2 плюс Б 2 равно на С2 в умствения свят. Ако тази формула ви е развиете като емблема, какви ще бъдат отношенията? Да кажем, А плюс Б, това са две реки, които се съединяват и образуват една по-голяма река. Добре. А плюс Б, това са два извора, които се съединяват и образуват по-голяма рекичка С. Това могат да са и двама професори, които се съединяват и правят своите научни изследвания. Това могат да са и двама проповедници и тъй има ред положение и отношение, които можете да съпоставяте. Има един начин, по който можете да знаете резултатите. Тази е най-простата формула, която можете да имате. В дадения случай – Имаме думите си су се ме хер инзи. Че вие се намирате в това положение и в него живеете. Питате какво значи това жия. И след време е станало живот на български. А я е станало ядене. Ям. Животът е един резултат на едно усилие в далечното минало. И сега това е станало живот. Едно време не е било живота, е било нещо друго. Ями, кажете какво е било? После Ям никога не е било Ям. Сега е станало Ям. Така това са сега резултати, с които ние разполагаме. Ние сега дъвчим тази храна, за това си има причини. Вие сега казвате – аз ям. Но трябва да намерите дълбоките причини на яденето. Когато имаш оставени от дядо си стотина-двеста каси, какво правите? Ти отиваш, отваряш едната каса, разбъркваш я. Оставиш касата навънка, отиваш при втората, разбутваш и нея, така разбъркваш всички каси и турби. Дяло ти оставил нещо. Че не е ли това ядене? Вземаш една кокошка. Това е една каса. Опечеш я, извадиш от турбата каквото има, дъвчеш и като отвориш всички каси, сортираш ги. Какво е сортиране? Вземеш от едната каса, туръш другата каса и след като си изяла едната кокошка, тя си е оставила своята енергия и ти напишеш едно сиотворение или едно философско зачинение. И най-после станеш един урач. Впрегнеш вълговете си и хайде на нивата. Изурешия и тъйнатата. Та да всеки един от начините на яденето ще произведе своите мисли. Ние идваме до такива заключения, които могат да се нарекат абсурдни. Днес на обяд, като ще ядете, вие разрешавате една задача, която сте я мислили преди 10 000 години. Преди 10 000 години Вие сте разрешили една задача и днес на обяд тази задача пак ще се поднови във Вашия ум. Казвате, каква ще бъде тази задача? Тогава аз Ви казвам. Наблюдавайте днес на обяд, като вземете лъжицата или хляба или първата хапка и забележете, наблюдавайте каква мисъл ще Ви дойде. Да направете това, колкото от вас сте готови. И втория път ще изнесете опита си. Няма нищо. Ще изнесете мисълта, която ви е дошла при първото вземане на първата хапка на обяд. Тъй, както един ученик, като намери един скъпоценен камък или някое друго камъче, когато е ходил на разходка, Та и вие ще донесете едно камъче от този обяд. Това ще бъде един скъпоценен камък. На някой от вас може да ви дойде една мисъл, път на някой от вас нищо може да не им дойде. Някой като вземе първата капка, може да му дойде мисълта: какво ядене ще има втория път? Друг като вземе първата капка, може да помисли: я да съм сега в някой ресторан, тук обстановката е много бедна. Трети може да помисли. Да съм сега при някой от приятелите си. Все така, на някой от вас, ако му дойде една посторонна мисъл, ще бъде интересно. Направете това да видим, на колко от вас ще им дойде на ум. Да схванат и да ни изнесат тази особената мисъл, която е била преди 10 000 години? Вие можете да кажете, какво ни интересува нас една мисъл от преди 10 000 години? Хич не ни интересува. Но питам тогава, у които търсят скъпоценни камъни, какво ги интересува, че някой камък преди толкова милиони години е бил заровен в някоя област на земята? И какво го интересува да извади този скъпоценен камък от земята? Така съм, За вашите скъпоценности се образува пазар отвън, Ако ги изнесете, може да ги продадете. А щом ги продадете, ще има и за вас една малка печалба. А щом изнесете една мисъл от вашето минало, вие ще се ползвате, ще я видите и ще увеличите вашия ум с едно богатство. Да мислите, това са все мисли, които ви идват за разсъждение. Вие казвате. Празна работа е това. Не. Не това е едно хипнотично състояние. Всяка една мисъл, която може да ви подтикне да мислите, това е едно състояние на един повиш свят, към който човек трябва да се стреми в живота си. Все човек от своето минало трябва да върви по-нагоре и по-нагоре. Ако един човек не прекрачи малко в живота си, ако той мисли само за своя живот, че живота се разбира и за всички. Животът е един израз на всички същества. Следователно, аз участвам в този живот и все ще има нещо, което да ме разтърси. Ние не можем да не живеем, защото се, ако се откажем да живеем, ще умрем. После и за яденето. Всички същества ядат и ако се откажеш да ядеш, ще загубиш своята сила. Що е яденето? Кое е равносилното, когато човек мисли? Какъв процес е той? Защото при отказването да ядеш, какво се случва? Човек изгубва своята сила. При отказването на човек да мисли, какво се случва? Так имате същите аналогични прояви. Щом човек не мисли, той става дрехъл. И ако имате да измерите неговите сили, ще видите, че когато той не яде, той губи. И когато не мисли, той пак губи. Когато човек мисли, той придобива. И когато яде, той пак придобива. Има паралел между мисленето и яденето. Та когато ядеш, веднага ще съпоставиш и другия процес. Ти трябва да мислиш. А щом мислиш, непременно ще поставиш и процеса, че трябва да ядеш. Щом правилно ядеш, и правилно ще мислиш. И щом правилно мислиш, правилно ще ядеш процесите в природата вървят паралелно. Има известни процеси, които вървят паралелно. Много пъти хората не теглят паралел между нещата и вследствие на това ние страдаме. Страданието проистича от това, че на правата мисъл не поставаш правото ядене. Не поставяш правилен паралел между нещата, а поставяш друго едно отношение тогава веднага ще се яви една вътрешна дисхармония. Например, ти казваш Може и човек да мисли и без да яде. Или ако кажеш Може и човек да яде и без да мисли. И двете заключения са криви. Не можеш да имаш горение без да имаш въглища, да принасяш и да туряш. Горенето зависи от материалите, които имаш и които туриш. Горенето е постоянно превръщане на известни материали. Ако тия материали не се превръщат, горение не може да стане. Горението в дадения случай е превръщане на известни сили от едно състояние в друго. Сега каква музика бихте турили на тези думи? Си, су, се, ме, хер, ин, Какво значите? Като ги изпеете, аз ще ви дам едно изяснение. Не знаете ли какво значи си? Ти си. Су на турски значи вода. Се на български какво е? Все. Все ти ли ще се намериш? Иде ме, се, ме. Семе. Ти си вода и на тебе трябва семе. Идеята е скрита. Всички неща, които са скрити, все имат особени слогове. И слоговете не са поставени в един естествен ред на нещата. Те са поставени в една гама, природна гама. И тя си има тон. А този тон е този. Учителят пее тихо и свободно. Да пееш без усилие – това е естествено. Учителят пее силно думите. Можеш да пееш без усилие, обаче ако измениш тази гама, ще си изменито и отношение на звуковете в гамата си. Кажете сега, кой беше първия тон? В философията има една естествена музика. Той, което ви пея аз, то не е музика, то е само тониране. Най-първо иде тонирането. Едно вътрешно тониране е това, докато ти се освободиш да станеш съвършенно свободен. Пеенето ти се подигаш и се отвличаш в един свят отдалечен от откръжаващите предмети. Ти се пренасеш и като пееш ти си доволен от себе си, както един човек, който като види една хубава обстановка в природата, той се въодушевлява и казва «Хубаво е тук, поетично е да се гледа». Така, като си попееш, Вечето и пеене не си го създал ти, то си иде по един естествен начин само в тебе. Не е да те заставят да пееш, но когато ти си един отглас на пеенето, ти пееш и сам се чудиш, казваш. Как и пея? Чудно нещо. До сега никога не съм бял, тъй хубаво. Така и някой път добиваш отглас на мисълта или отглас на доброто. Тъй, без ни най-малко съпротивление, веднага вземаш участие в общата божествена идея или мисъл. Това е най-красивото в света. В дадения случай това е една музика. И в природата има една такава хубава песен. Астрономите са чували тази песен на небесните тела? Ти, без да подозираш, тия тела пеят. И каква песен пеят? Обаче при това тържество, което има на небето, хората седят тук и казват, че живота им няма смисъл. Всички горе пеят и тържествуват, а хората тук се измъчват. Изпейте сега този, което аз изпях. Е, не можете да го изпеете. Защо? Трябва да сте на същото място, на което съм аз. Като го изкачите, ще го изпеете хубаво. И то много хубаво. Та човек никога да не казва, аз не мога да го направя. За всяка мисъл, за всяка идея, за всяко творчество си има специфично място в природата. Като се поставят нещата на това място, те стават достъпни и лесни. Щом не съпоставяш нещата, те имат голямо съпротивление и стават трудно. Та за това именно, като мислиш или действаш, трябва да избираш посоката на своето движение. Зато и се казва Мисли по-напред, или първо почувствай. Искаш да идаш на работа. Понапред трябва да помислиш. В колко часа отиват чиновниците на работа сега? В 8 часа. Сега запомнете днешното ядене, като седнете за обяд, ще наблюдавате мисълта си. Коя мисъл ще схванете или коя мисъл ще ви дойде на ум? И втория път ще имате и продължение на тази лекция и общ разбор. Тайна молитва Учителят вдигна ясната си ръка, ние левите... И излезе. Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 22 ноември 1929 година.